«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається». Роберт Луїс Стівенсон. «Химерна пригода з доктором Джекілом та містером Гайдом». Переклад Максима Стріхи. Знайдено на сайті Укрліп. Посилання буде внизу. Присвячується Катерині де Мартоз. Роберта Луїса Стівенсона. Їй він присвятив також кілька віршів. Що сталося біля дверей? Правник містер Аттерсон мав похмуре обличчя, на якому ніколи не світилась усмішка. Та холодне і безживне, яке не виказувало ані думок, ані почуттів. Видовжене, суворе, темне на колір. Воно, однак, було чимось привабливе. На дружніх вечірках, коли вино йому смакувало, в його очах спалахувало щось надзвичайно людяне. Це щось ніколи не виявлялось в словах, та промовляло воно не лише німими символами пообіднього виразу обличчя, але значно частіше і гучніше вчинками з його життя. До себе він був нещадний. На самоті пив джин, аби притлумити смак до виногрон. І хоча й любив театр, протягом останніх двадцяти років не навідувався до жодного. Проте до інших людей він ставився з подиву гідним терпінням. Інколи мало не застрісне, дивуючись на прузі почуттів, які штовхають людей на лихе, і в кожному складному випадку прагнув радше допомогти, аніж ганити. «Я шаную Каїнову Єресь», – мав звичку казати він дещо вишукано, і, визнаю, брата своїм прямо прямувати до пекла власним шляхом. Виходячи з такого принципу, він незрідка ставав останньою поважною підпорою і добрим порадником для людей, що котились вниз». І доки вони навідувалися до його приймальні, він ані трохи не змінював свого поводження з ними. Без сумніву, це давалось містерові Атерсону легко. Роблячи добро, він не прагнув розголосу. Опікування друзями випливало з доброчесності, щирої вдачі. Прийняти коло своїх приятелів з рук випадку вже витвореним – ознака поміркованої людини. Саме так чинив правник. Тож друзями його ставали або кревні, або ж вельми давні знайомі. Така прихильність, розростаючись у часі на плющ, зовсім не обтяжувала тих, на кого була скерована. Щось подібне, без сумніву, й пов'язувала правника з містером Річардом Енфілдом, його родичем, людиною досить відомою в місті. Для багатьох лишалось загадкою, що ці двоє знайшли один в одному. Що спільного можуть вони відшукати в себе? Ті, хто зустрічалися з ними під час їхніх недільних прогулянок, розповідали, що йдуть вони мовчки, обидва насуплені, і з очевидною полегкістю вітають появу ще одного приятеля. Однак, попри все, ці двоє здійснили безліч спільних виправ, чекаючи на них як на головну коштовність кожного тижня, і не лише посували на бік інші розваги, але й відмовлялись і від важливіших справ, що могли б зашкодити їхньому улюбленому відпочинкові. Одного разу дорога завела їх до якоїсь бічної вулички в діловій частині Лондона. Вуличка була невеличка і, як то кажуть, тиха, хоча в будень... Тут ішла жвава торгівля дорогим крамом. Мешканці її очевидячки тішились добробутом, намагаючись за ще більші статки і виставляли надлишки своїх надбань, хизуючись перед людське око. Тож вітрини крамниць вишикувались вздовж хідників на черяд усміхнених крамарок. Навіть у неділю, коли найбільші зваби вулички вже було приховано, а хідники спорожніли, вона світилась на тлі похмурого довкілля, наче вогнище серед лісу. Її свіжо пофарбовані віконниці, відполірована мідь ручок, загальна чистота і ошатність тішили око перехожому. За два будинки від перехрестя, по лівий бік, який йти на схід, лінію фасадів переривав вхід до подвір'я. Саме там крайчик гостроверхого даху одного з будинків нависав над вулицею. То був двоповерховий дім без жодного вікна. Він мав єдині двері на долішньому поверсі. Над ними височіла глуха стіна, що несла на собі сліди бруду і тривалого занепаду. Двері, не споряджені ані дзвіночком, ані молотком, так само були занедбані і занехайні. Колись тут зупинявся волоцюга, намагаючись запалити об'їхню поверхню сірника. Діти перетворили сходи на місце своїх забав. Школяр випробував свого ножика на різьблених прикрасах. І протягом уже принаймні одного покоління ніхто не намагався ані прогнати непроханих гостей, ані, бодай, полагодити зіпсутеними. Містер Енфілд з правником ішли з протилежного будинку вулиці, та, порівнявшись із входом до цього повітря, Енфілд показав ціпком на будинок. «Чи звертали колись ви увагу на ці двері?» – запитав він, і коли його супутник ствердно кивнув, додав. «Вони нагадують мені про один вельми дивний випадок». «Справді?» – голос Аттерсона ледь затремтів. «І що ж тут скоїлось?» «Було це так», – розпочав Енфілд. «О третій годині глупої зимової ночі я повертався додому з якоїсь місцини на краю світу. І шлях мій проліг крізь ту частину міста, де не видно було нічогісінько, крім ліхтарів. Вулиця за вулицею всі поснули. Вулиця за вулицею. Ліхтарі, наче похоронні». Порожньо, як у церкві. Зрештою, мене опосів такий стан, коли людина починає прислухатись до кожного згуку, і їй дуже не хочеться натрапити на полісмена. І раптом я побачив дві постаті. Куций чоловічок простував тим боком вулиці, а он з того завулка, що сили бігла дівчинка. Років восьми, десяти. Звісно ж, на розі вони зіткнулися. А далі сталося найжахливіше. Той чоловік збив з ніг дівчинку, наступив на неї і покинув її лежачою. Я навіть не чув крику. Досить було того, що я побачив. Він взагалі скидався не на людину, а на кровожерного індійського ідола. Тоді я видав бойовий клич, метнувся навздогін за ним і притягнув його за комір туди, де навколо заплаканої дівчинки вже зібрався гурт людей. Він був цілком спокійний і не чинив жодного опору, але зміряв мене єдиним поглядом, таким огидним, що мене аж обсипало потом. Люди, що зібрались, виявились ріднею дівчинки, а дуже швидко прибув і лікар, по якого відразу ж послали. Він засвідчив, що дівчинка більше налякана, ніж справді потерпіла, тож здавалось, пригоду на тому і вичерпано. Але була одна дивна обставина. Я з першого ж позорку відчув огиду до того куцого чоловічка. Батьки дівчинки так само, що було цілком зрозумілим. Однак вразив мене лікар. То був типовий, кощавий і висихлий аптекар, без певного віку і виразу обличчя, з сильним еденбурзьким акцентом у мові, ще незворушливіший, аніж їхня шотландська козиця. Але ж він, мій пане, відчував те саме, що й усі ми. Щоразу, коли його погляд падав на мого бранця, він аж бліднув. Так йому хотілося тут таки і порішити його». Я вгадав його бажання, бо мені самому хотілося того ж самого. Та оскільки про вбивство говорити не випадало, ми зійшлись на подальшому за привабливістю плані дій. Ми сказали тому чоловічкові, що можемо і зробимо з нього такий скандал, що ім'я його смердітиме на увесь Лондон. Що він втратить і друзів, і кредити, коли вони в нього досі були. І поки ми провадили такі розмови, нам доводилось буквально затуляти його від жінок, що були люті, наче гарпії. Ніколи доти я не бачив облич настільки сповнених ненависті, а посередині спокійно стояв той чоловічок і криво посміхався. Хоч і переляканий, він поводився наче сущий диявол. «Якщо ви прагнете нажитися на цьому випадку...» Промовив він. Звісно ж, я безпорадний. Кожен джентльмен волітиме, щоб не було розголосу. Назвіть вашу суму. Тоді ми зажадали сотню фунтів для родини дівчинки. Він довго огинався. Але гурт наш був налаштований вельми рішуче. Тож кінець кінцем він здався. Далі постало питання про те, як отримати гроші. І куди б ви думали, пішов він по них? Ось до цих дверей. Витяг ключа, війшов до середини і невдовзі повернувся з десятьма фунтами золотом та чеком на решту суми, виписаним на пред'явника до банку Кофта. Підписано чека було прізвищем, якого я не можу назвати, хоча в цьому один з найголовніших моментів усієї історії але прізвищем вельми добре знаним і часто згадуваним. Сума викликала повагу, але підпис відповідав їй, коли, звісно, він був справжній. Я наважився сказати нашому джентльмену, що все це виглядає доволі неправдоподібно. В реальному житті ніхто не входить крізь чорний хід о 4 годині ночі щоб повернутися з виписаним іншою людиною чеком на майже сотню фунтів. Але він так само зневажливо відповів. «Дайте спокій вашим підозрам, я залишусь з вами до ранку, поки не відчиниться банк, і сам оберну чек на готівку». Тож ми всі, лікар, батько дівчинки, мій приятель і я, досиділи до ранку в моїй вітальні, а поснідавши, рушили до банку. Я сам простягнув Чек, сказавши, що маю поважні причини сумніватись, чи не фальшивий він. Але нічого подібного. Чек був справжній. Так-так, промовив містер Аттерсон. Бачу, ви відчуваєте те саме, що і я, вів далі містер Енфілд. Справді історія дуже кепська, бо той мій хлопець, Особа, з якою ніхто не став би водитися, клята якась людина, а той, що підписав чек, чоловік вельми пристойний, знаний і що найгірше один з ваших приятелів, з тих, хто, як заведено казати, чинять добро. Здається, що порядний чоловік мусить розплачуватися за якісь грішки своєї молодості, але й це всього не пояснює. Додав він по хвилі, і на тих словах замовк, поринувши у роздуми. Містер Атерсон урвав мовчанку раптовим запитанням. «І ви не знаєте, чи живе тут той, хто підписав чек?» Містер Енфілд обернувся. «Гарненька місцинка, правда ж? Але я помітив на чеку адресу. Він мешкає на якійсь площі. І ви ніколи не пробували розпитувати про цей будинок з дверима?» «Ні, сер. Я шаную чужі таємниці, та й взагалі ставити запитання річ вельми небезпечно. В цьому є щось від процедури страшного суду. Ви кидаєте запитання, а воно наче камінець. Ви сидите собі тихо на вершині гори, а камінець котиться, зрушуючи інші. І ось якийсь із них вціляє в голову мирному старому птахові в його власному садку» а чиясь родина мусить змінювати прізвище. «Отож, мій добродію, в мене є правило. Чим випадок непевніший, тим менше я допитуюсь». «Дуже слушне правило», – озвався правник. «Але сам я придивлявся до цього будинку». Вів далі містер Енфілд. «Він не схожий на житло. Інших дверей тут немає, а цими послуговуються». Та й то вельми зрідка лише джентльмен з тієї пригоди, про яку я оповів. На другому поверсі три вікна виходять на подвір'я, нижче вікон немає, ті три завже зачинені, але протерті. А з димаря часто йде дим, отже хтось має там жити. Але й щодо цього я не певен. «Будинки в цій околиці поставлено так близько один до одного, що не знати, де закінчується один і починається другий». Якийсь час вони знову йшли мовчки. Енфілде, озвався нарешті містер Аттерсон, – «у вас дуже добрі правила». «Гадаю, що так», – обернувся той. «І все-таки», – вів далі правник. Є одна річ, про яку я хотів би вас запитати. Назвіть мені ім'я чоловіка, який наступив на дівчинку. Гаразд. Я не бачу, чого б не можна було цього зробити. Його звати Гайд. Хм, пробурмотів містер Аттерсон. Скажіть, а як він виглядає? Описати його непросто. Є в його зовнішності щось дивне, щось відразливе позначене грубим несмаком. Я ніколи не стрічав людини, яка настільки мені не подобалась, але не можу з певністю сказати чому. Чимось він потворний, тільки я не знаю, чим саме. Чимось він впадає в око, і знов-таки не знаю, чим. Ні, я справді не можу його описати. Однак не через погану пам'ять, бо він досі не наче стоїть переді мною. Містер Атерсон знову йшов якийсь час мовчки, очевидно, вагаючись. «А чи певні ви, що у нього був ключ?» – спитав він нарешті. «Мій любий пане!» Енфілд був, видимо, здивований. «Так, я знаю», – промовив Атерсон. «Я знаю, таке питання заскочило вас, але я не питаю у вас ім'я людини, яка підписала чек». «Лише тому, що воно вже відоме мені». «Бачте, Річарде, ваша розповідь добігла кінця. І якщо ви припустились в ній якоїсь неточності, краще виправте її відразу». «Здається, ви мали б попередити мене раніше», – похмуро озвався той. «Але я розповів про все педантично точно, як ви кажете. Той хлопак мав ключа, і досі його має». Я бачив, як він скористався з нього оце щойно тиждень тому. Містер Аттерсон глибоко зітхнув, але не промовив ані слова. Натомість юнак підбив підсумок. Це буде мені наукою тримати надалі язика за зубами. Мені соромно, що я був такий базікало. Давайте ніколи більш не повертатися до цього випадку. Від щирого серця, відказав правник. «Обіцяю, що на цьому поставлено крапку». У пошуках містера Гайда Того вечора містер Аттерсон повернувся до своєї поробоцької оселі в похмурому настрої і сів до столу, не маючи жодної охоти їсти. В неділю він завів собі твердий звичай по обіді підсідати до вогню, з якимось нудним богословським томом, і просиджувати так доти, доки годинник на сусідній церкві не виб'є північ, а потому відходити до сну тверезим і заспокоєним. Цього вечора, однак, щойно прибрали тарілки, він узяв свічку і піднявся до кабінету. Там він відімкнув сейф, видобув з найтемнішої його частини конверт, на якому було написано Дестамент доктора Джекіла І узявся, насупившись, вивчати цей документ Заповіт доктор склав власноручно Містер Атерсон, хоча й цікавився тепер його змістом Свого часу відмовився брати будь-яку участь у його опрацюванні Документ передбачав не лише те, що в разі смерті Генрі Джекіла Доктора медицини, доктора цивільного права члена Королівського товариства сприяння природничим наукам, усі його статки мають перейти до рук його друга і доброчинця Едварда Гайда. А й те, що якби доктор Джекіл зник або ж був з незрозумілих причин відсутній протягом реченця, більшого за три календарні місяці, цей самий Едвард Гайд мав би посісти маєтність вищеназваного Генрі Джекіла – без жодного зволікання, бувши при тому вільним від будь-яких зобов'язань, окрім сплати декількох незначних сум докторовій челіді. Документ цей давно вже був правникові наче сіль в очах. Він ображав не лише його фахові переконання, а й любов до здорового, усталеного життя, несполучного з надмірностями і фантазіями. Але досі він нічого не знав, про самого містера Гайда, що викликав у нього стільки роздратування. І ось тепер з волі випадку довідався, наскільки обґрунтованим було таке почуття. Це ім'я не подобалось йому, ще поки воно було просто ім'ям, і не більше. Однак нині воно набувало вкрай відворотної подобизни. Тумани, що досі застили йому зір, розвіялись, відкриваючи раптом цілком певну присутність витвору рук дияволових. Я вважав це божевіллям, прошепотів правник, ховаючи ненависний документ назад до сейфа. Але зараз мені починає здаватися, що це безчестя. На цьому він задув свічку, одяг пальто і рушив у бік Кавандіж-сквер, цієї цитаделі медицини, де його друг, Славетний доктор Леньон мав помешкання і приймав численних своїх пацієнтів. Якщо хтось про це знає, то, безперечно, Леньйон, думалось йому. Статечний служник відразу ж упізнав його, і, привітавши, без жодного зволікання провів від дверей до вітальні, де доктор Леньон сидів на самоті з келихом вина. То був щиросердий, жвавий, і веселий джентельмен зі здоровим рум'янцем, передчасно посивілою чуприною та гарячою і рішучою вдачею. Побачивши містера Аттерсона, він схопився з крісла і вітально простягнув обидві руки. Щирість цього чоловіка комусь сторонньому могла б здатись дещо театральною, але вона ґрунтувалась на справді щирому почутті. Бо ж зустрілися люди, які були давніми друзями, які приятелювали і в школі, і в коледжі, і які, це буває далеко назавши, о будь-якій порі раді були бачити один одного. По декількох загальних фразах правник перейшов до того, що невідв'язно володіло його думками. «Здається, Лендюне, розпочав він». Ми з вами найдавніші друзі Генрі Джекіла. Добре було б, аби ці друзі були молодшими, пробурчав доктор. Але тут ви праві. Та що з того? Нині я рідко з ним бачусь. Справді? Здивувався Аттерсон. Я гадав, що у вас із ним мусило б бути чимало спільних зацікавлень. Було колись, але вже років із десять, як з Генрі Джекілом почало щось коїтись. Він схибнувся, схибнувся на розумі, і хоча я з пам'яті про нашу давню дружбу цікавлюсь вряди годи, що з ним, але бачу його з біса рідко. Така протинаукова маячня, закінчив доктор, почервонівши з гніву, посварила б навіть Дамона з Піфіасом. Примітка. Герої давньогрецького міфу. Втілення вірної дружби. Кінець примітки. Цей раптовий спалах дозволив Атерсонові полегшено зітхнути. «Вони посварились, не зійшовшись поглядами щодо якогось наукового питання», – здогадався він. І, будучи сам людиною наукового складу думання, зробив висновок. А для таких людей немає нічого гіршого. Тож, почекавши хвильку, поки друг його заспокоїться, – він запитав про те, заради чого й прийшов. «Ви ніколи не зустрічались з його протеже? Таким собі гайдом?» «Гайдом?» – перепитав Леньон. «Ні, уперше про такого чую». Оцей був увесь запас відомостей, що їх правник приніс із собою до своєї темної спочивальні, де й прокрутився на широкому ліжку поки нічні години не змінились ранковими. Ця ніч не принесла заспокоєння його розумові, змученому невідступними думками. На сусідній церкві пробило шосту, та містер Аттерсон ще обмірковував постале питання. Досі воно було для нього лише розумовою вправою, але тепер долучилась уява. В затемненій спочивальні яскравими образами перед ним перебігала розповідь містера Енфілда. Спершу він побачив нічного міста, далі – постать чоловічка, що кудись поспішав, далі – дівчинку, яка бігла чимдуш від лікаря, а потім, як це страховисько в людській подобі жбурнуло дівчинку на землю, переступило через неї, і рушило далі, незважаючи на її крик. Або ж він бачив спочивальню в багатому домі. В ній спав його приятель, усміхаючись у вісні. А потім двері тієї спочивальні розчинялись, хтось відхиляв запинало над ліжком. І поруч виникала постать того, що мав владу навіть цієї солодкої години потривожити сонного і змусити його виписати чек. Ці дві картини переслідували правника цілу ніч. І коли йому нарешті здавалось, що він звільнився від видива огидної куцуї постаті, вона лише ще скрадливіше входила до спочивальні, або ж ще лютіше налітала на дівчинку на кожному розі нічного, освітленого ліхтарями міста. Але ця постать не мала обличчя. Навіть у вісні воно оманливо мінилось і тануло перед очима. І так у правника зродилось напрочуд сильне, майже невідпорне бажання побачити справжнього містера Гайда. Йому здавалось, що тільки він його побачить, як таємниця враз щезне. Так буває, коли добре роздивишся річ, яка спершу здавалась загадковою. Тоді він розгадає причину дивної прихильності чи підлеглості, хоч би як там було, його друга. Зрозуміє, чому в заповіті обумовлено такі незвичайні випадки. В кожному разі на це обличчя варто було б поглянути. На обличчя людини, позбавленої жалю, на обличчя, що викликало почуття тривкої зненависті, навіть у незворушного Енфілда. Відтоді містер Аттерсон почав стежити за дверима на вуличці з крамницями. У ранкові години, ще до початку праці середенної метушні, вночі під місяцем запнутим міською імлою, в будь-який час, за будь-якого освітлення, правника можна було побачити на обраному ним для спостереження місці. Нарешті його терпіння винагородилось. Це було ясного морозного вечора. Вулиці були чисті, наче паркет бальної зали. Полум'я ліхтарів, не розхитуване вітром, окреслювало рівні обриси світла і тіні. О десятій, коли крамниці позачинялись, вуличка поринула в тишу. Гамір та шум Лондона до неї ледь долинав. Тож кожен найменший звук розносився дуже далеко. Хатній гомін було ясно чути по обидва боки вулиці, а хода заздалегідь сповіщала про появу кожного перехожого. Містер Аттерсон устиг лише кілька хвилин простояти на своїх чатах, коли його увагу привернуло відлуння чиєїсь дивної, легкої ходи. Під час нічних вартувань правник призвичаївся до враження, що його справляє звук кроків самотнього перехожого, який раптом зринає на тлі невиразного міського шуму. Але жодні кроки... Досі не змушували його вслухатись так уважно. З гострим і забобонним передчуттям успіху він далі відійшов у прохід на подвір'я. Звук ходи наближався. І раптом став гучнішим, коли перехожий вийшов за рогу. Правник побачив, з ким йому доведеться мати справу. То був куций, дуже просто вбраний чоловічок, з першого ж погляду, навіть здалека, він викликав чимось вельми неприємне відчуття. Чоловічок той попростував до дверей і, підійшовши, видобув з кишені ключа, наче людина, що прийшла до себе додому. Містер Атерсон ступив уперед і торкнув його за плече. «Містер Гайд, коли не помиляюсь!» Містер Гайд відступив назад. З несподіванки йому перехопило подих, та переляк його за мить минувся. Навіть не поглянувши на правника, він доволі спокійно відповів. «Так, це я. Що вам потрібно?» «Я бачу, ви йдете в цей дім», – повів розмову правник. «Я давній приятель доктора Джекіла, містер Атерсон з Гавенд-стріт. Напевно, ви чули про мене, тож, зустрівши вас...» «Так принагідне, міг би сподіватись, що ви запросите мене війти з вами». «Доктора Джекіла немає вдома», – промовив Гайд, встромляючи ключа в замкову шпарину. І раптом, так і не поглянувши на співрозмовника, запитав. «Але звідки ви мене знаєте?» «А чи не зробили б ви зі свого боку однієї маленької послуги?» Відповів Аттерсон запитанням на запитання. «Охоч!» – відказав той. Якої ж саме? Ви дозволите мені побачити ваше обличчя?» Містер Гайт на хвильку завагався, а далі з викликом повернувся до правника. Декілька секунд вони вдивлялись один в одного. «Тепер я впізнаю вас!» – промовив Аттерсон. Це може стати в пригоді. «Так!» – відказав гайд. «Добре, що ми зустрілись. Вам придасться моя адреса». І він назвав число будинку і вулицю в Сохо. Примітка. Сохо – район Лондона, що на той час мав сумнівну славу. Кінець примітки. «Боже, правий!» – подумав Аттерсон. «Невже він теж згадав про заповідь?» але стримав свої почуття і подякував за адресу. «А тепер скажіть, звідки ви мене знаєте?» «З розповідей», – відказав правник. «З чиїх розповідей?» «У нас є спільні друзі». «Спільні друзі!» – повторив містер Гайд, і голос його пролунав трохи хрипко. «Хто ж вони?» «Джекіл, наприклад», – промовив правник. «Він ніколи не говорив вам про мене!» – викрикнув Гайд, і обличчя його перекривилось від люті. «Не думав я, що ви здатні брехати!» «Годі!» – відрубав Атерсон. «Це зовсім не підходяща мова!» Його співрозмовник вибухнув диким реготом, а наступної миті з незбагненною спритністю відімкнув двері і зник у будинку. Кілька хвилин по тому правник стояв, наче втілення розгубленості. Тоді рушив вулицею, що два кроки спиняючись і безпорадно підносячи руку до чола. Питання, що він ставив під час прогулянки з Енфілдом, не дістали відповідей. Містер Гайт був блідий та куций, справляв враження якоїсь потворності, хоч не відзначався жодними видимими вадами. Мав неприємну посмішку, в поведінці виявляв убивчу суміш переляку і зухвалості, говорив глухим, тихим, натріснутим голосом. Усі ці речі свідчили проти нього, але навіть узяті разом, вони не могли пояснити тієї досі незнаної Атерсонові відрази, ненависті й страху, що їх викликав у нього цей чоловік. Тут має бути щось інше, мовив правник сам до себе. Тут є щось інше. І нехай Господь боронить мене, але в цьому чоловічкові щось не людське, щось від троглодита, тільки що саме? Чи занечищена душа пробувається так назовні, виявляючи своє мулке дно? «Либонь, що так? Бо ж мій бідолашний старий Гаррі Джекіле, якщо колись я й бачив печать диявола на чиємусь обличчі, то саме на обличчі твого нового приятеля. За рогом починалась площа, оточена давніми гарними спорудами, що здебільшого позбулись з часом свого високого призначення і були переобладнані під помешкання» які винаймали люди найрізноманітнішого фаху і стану. Картографи, архітекти, юристи з непевною практикою, агенти сумнівних компаній. Та один з будинків, другий від рогу, все ще посідав цілком єдиний власник. При дверях, що навіть у темряві свідчили про достаток і добробут. Містер Атерсон спинився і постукав. Відчинив йому Гарно вбраний служник. Доктор Джекіл удома, пуле? запитав правник. Зараз гляну, містере Аттерсоне, промовив пул, запрошуючи гостя до затишної великої зали з низькою стелею, умебльованої дорогими дубовими меблями, опалюваної за сільською модою яскравим відкритим каміном. Почекайте тут при вогні, сер, чи принести вам світло до вітальні? «Спасибі, краще я побуду тут», – відказав правник, підійшовши до вогнища й зіпершись на високі градки. Ця зала, де він тепер лишився сам, була найулюбленішою примхою його друга доктора. Від Аттерсона вимагали навіть засвідчити, що це найприємніший покій у Лондоні. Та сьогодні кров холонула йому в жилах, обличчя гайда – Глибоко вкарбувалося в його пам'яті, він відчував, що траплялося з ним нечасто нудьгу й гуй відразу до життя йому вбачалась загроза мерехтінні в мерехтінні відблисків полум'я на стінах і стелі, хоч соромно було в цьому зізнатись, але він відчув полегкість, коли пул повернувся і сповістив, що доктор Джекіл вийшов. «Я бачив, як крізь задні двері увійшов містер Гайд. Чи це так у вас заведено, пуле, коли господаря немає вдома?» «Так, містере Аторсоне, у містера Гайда є власний ключ». «Здається, ваш господар надзвичайно довіряє цьому юнакові пуле», – задумливо промовив правник. «Так, сер, нам усім наказано слухатись його». Але ж, стаєць, я ніколи його тут не зустрічав. Звісно, ні, сер. Він ніколи не обідає тут, пояснив служник. Взагалі, він майже ніколи не навідується в цю частину дому, входить і виходить він через лабораторію. Що ж, дякую, добра ніч, Пуле. Добра ніч, містере Аттерсоне. Додому правник ішов із важким серцем. Бідолаха Гаррі Джекіл. Думалось йому. Я не помилявся. Він справді опинився на слизькому. Замолоду мав буйну вдачу. Було то дуже давно, але, боже, відплата не знає терміну давності. Напевно, так воно і є. Привид якогось давнього гріха, гризота через приховану від усіх провину, але спливли роки. Пам'ять встигла про все забути, сумління вже все тобі вибачило. Та відплата знаходить тебе, приходить педе клаудо. Примітка. Латинською непомітно скрадаючись. Кінець примітки. І наляканий такою думкою правник замислився над власним минулим, ставши ниж в найдальших закутах своєї пам'яті. І хоча минуле його було ясним і бездоганним, і мало хто міг би спокійніше гортати сторінки свого життя, та все-таки він готовий був повалитись в порох від численних хибних вчинків, що їх колись припустився, а потім у побожному страху дякувати, що уник багатьох інших, до яких був вельми близький. А далі він повернувся до попередніх роздумів і в ньому зблиснула іскра надії. Якщо вивчити цього містера Хайда, думав він, то в ньому можна віднайти стільки таємниць, чорних таємниць, що порівняно з ними найтяжчі Джекілові провини видаватимуться ясними, наче сонячний сяйво, Тому й не може так тривати далі. Мене проймає холод, коли я уявляю, як ця потвора скрадається до ліжка бідного Гаррі. Що то має бути за пробудження? А як це все небезпечно? Бо ж коли цей гайд знає про існування заповіту, йому може заманутись одержати спадщину якнайшвидше. Так, я мушу підставити своє плече, щоб допомогти Гаррі. Якщо тільки він дасть мені це зробити, якщо тільки... Він мені це дозволить. І перед його зором знову чітко проступили незвичайні умови, передбачені заповітом. Доктор Джекіл стоїть на своєму. За два тижні трапилась сприятлива нагода, коли після одного з милих обідів, що їх час від часу влаштовував доктор для п'ятьох чи шістьох поважних шанованих осіб, поціновувачів доброго вина, містер Аттерсон залишився й по тому, як інші гості розійшлися. В цьому не було нічого незвичного, так траплялося й чимало разів до того. Там, де Аттерсон тішився приязню товариства, ця приязнь була тривкою. Господарі незрідка затримували тверезого правника, провівши запоріг гостей веселих і велемовних. Приємно було посидіти часину в його необтяжливому товаристві, розкошуючи в неоціненній чоловічій мовчанці після надокучливих жартів та розваг. Доктор Джекіл не являв винятку з цього правила. Нині він сидів навпроти правника біля вогню. Гарний, ставний, ретельно виголений чоловік Років п'ят, в обличчі якого, можливо, й було якесь лукавство, але поза тим воно світилось розумом і добротою. Варто було лише завважити, як щиро й приязно дивився він на містера Атерсона. Я хотів би поговорити з вами, Джекіле, почав правник. Ви пам'ятаєте про той ваш тестамент? Уважний спостерігач помітив би, що такий поворот розмови неприємний докторові. Однак він не полишив свого жартівливого тону. «Мій бідолашний, Атерсоне, вам страшенно не пощастило з таким клієнтом, як я. В житті своєму ніколи не бачив нікого нещасливішого від вас в ту хвилину, коли ви прочитали мій заповіт, За винятком хіба що того невиправного педанта Леньона коли він ознайомився з моїми, як він каже, науковими єресями. Я знаю, що він добрий хлопець, не треба насуплюватись. Чудовий хлопець, я завжди радий його бачити. Але ж він не виправний педант, не вузьколобий педант. Зроду ні в кому я так не розчаровувався, як в цьому лендюні. Ви знаєте, що той заповіт ніколи мені не подобався. Аттерсон безжально повертав розмову до попередньої теми. Мій заповіт, певно, що знаю. У докторовому голосі почулась іронія. Ви ж про це вже повідомляли мене. І підтверджую ще раз: вів далі правник. Я дещо довідався про вашого юного гайда. Відкрите миле обличчя доктора Джекіла сполотніло до самісіньких вуст. Під очима йому лягли чорні плями. «Я не хотів би далі цього слухати», – промовив він. «Я гадав, що ми походились облишити цю тему. Те, що я почув, було вельми мерзенне», – промовив Аттерсон. «Це не має значення, ви не розумієте мого становища», – відказав доктор трохи незв'язно. «Я потрапив у прикру ситуацію, Аттерсоне». «Моє становище делікатне, вельми делікатне. Воно з тих, яких не виправиш розмовою». «Джекіле», – наполягав Аттерсон. «Ви знаєте мене. Я той, на кого можна покластись. Довірте ж мені вашу таємницю, і я певен, що допоможу вам». «Мій дорогий Аттерсоне», – промовив доктор. «Це дуже люб'язно з вашого боку. Це страшенно люб'язно» і я не можу знайти слів для подяки. Я цілком довіряю вам, довіряю більше, аніж будь-кому з живих, більше, аніж самому собі, і все розповів би, якби міг. Та насправді все не так, як ви думаєте, все зовсім не так кепсько. Щоб заспокоїти вас, скажу лише одне. Коли я вирішу, то зможу тієї ж хвилини позбутись, гайда». Ручуся вам у тому. І ще раз дуже і дуже дякую. І ще одне тільки слово, Аторсане. Все це справа суто приватна, і, благаю вас, облишмо її». Правник хвильку вагався, дивлячись на полум'я. «Я вірю, що ви маєте підстави так говорити», – промовив він, зрештою підводячись. «От і добре». Та коли ми вже зачепили цю справу, сподіваюся, що востаннє... Вів далі, доктор. Я хотів би, щоб ви зрозуміли одне. Я справді вельме опікуюсь бідолахою Гайдом. Я знаю, що ви з ним бачились, він розповів мені про це. І, боюся, він був з вами нечемний. Але, кажу вам щиро, мені дуже-дуже залежить на тому, що станеться з цим юнаком, і коли мене вже не буде, то пообіцяйте мені, що ви його підтримаєте і допоможете перебрати мою спадщину. Певен, що ви зробили б так, якби про все знали. Коли ви не дасте мені цієї обіцянки, це буде великий тягар мені на серці. Я не можу пообіцяти вам, що колись він мені подобатиметься, мовив правник. Про це я й не прошу. Наполягав Джекіл, взявши друга за руку. «Прошу лише справедливості, і прошу вас заради мене допомогти йому, коли мене вже тут не буде». Аттерсон не зміг погамувати тяжкого зітхання. «Гаразд, я обіцяю». Убивство Кер'ю Приблизно через рік, у жовтні 1800 <кхм> року, Лондон вжахнувся, не бувало жорстокому злочинові, який привернув особливу увагу ще й через високе суспільне становище жертви. Подробиці були скупі й стрихітливі. Служниця, що проживала сама в будинку неподалік від річки, близько одинадцятої години піднялась до своєї спальні. Хоча з вечора над містом клубочився туман, ніч стояла ясна – і провулок, на який виходило вікно її кімнати, був залитий світлом повного місяця. Схоже, що дівчина мала романтичну вдачу. Сівши при вікні, вона поринула в мрії. Ще ніколи до того, так оповідала вона крізь сльози, свідчачи про побачене, світ і люди в ньому не здавалися їй такими добрими й лагідними. Нараз вона помітила ставного сивого джентльмена, що йшов провулком, а потому дуже куцого чоловічка, який простував йому назустріч, і на якого вона спершу не звернула уваги. Саме перед її вікном вони перестрілись, і старший пан, чимно вклонившись про щось, запитав. З його поводження не видно було, щоб він цікавився чимось істотним. Радше він просто вирішив перепитати дорогу, але обличчя його було яскраво освітлене місяцем, і дівчина замилувалась ним, бо воно дихало старосвітською лагідністю, статечністю і доброчестям. Тут її погляд перебіг на другого чоловіка, і вона здивувалась, впізнавши в ньому такого собі містера Гайда, то якось заходив до її господаря і до якого вона зразу ж відчула неприязнь. У руці втого була важка палиця, якою він вимахував, не кажучи ні слова, і слухаючи співрозмовника з виразом неприхованого роздратування. Раптом його охопив напад нестримної люті, він затупотів ногами, замахнувся палицею і взагалі поводився, за словами служниці, наче божевільний. Літній джентльмен відступив на крок, на його обличчі відбився подив і якась образа. І ось тоді містер Гайд щосили кинувся на нього і повалив на землю. Наступної миті він із мавп'ячою злістю став топтати жертву ногами, обрушив на неї зливу ударів, від яких тіло нещасного підскакувало на бруківці і чутно було, як тріщать його кістки. Побачене і почуте так нажахало дівчину, що вона зомліла. Лише через дві години вона очуняла і викликала поліцію. За вбивцею давно пропав і слід, але якраз посередині вулиці лежало спотворене до невпізнання тіло жертви. Знаряддя вбивства – палиця, хоча й зроблена з якоїсь рідкісної твердої деревини, не витримала сили ударів – і переламалась посередині надвоє. Одна половина закотилась в сусідню канаву, другу, мабуть, убивця забрав із собою. При вбитому знайшли гаманця й золотого годинника, а з паперів – лише заклеєного і запечатаного конверта, якого, певно, той ніс на пошту, і на якому стояло ім'я містера Аттерсона. Цього конверта і принесли правникові наступного ранку. Коли ще він не встиг підвестись з ліжка. Оглянувши на нього і почувши обставини злочину, він промовив лишень. «Нічого не скажу, аж поки не побачу тіла. Але справа може виявитись вельми серйозною. Будьте такі ласкаві зачекати, поки я вдягнусь». Зі скорботним виразом обличчя він нашвидку поснідав і вирушив до поліційного відділка, куди перенесли тіло. Щойно війшовши до камери, він кивнув. «Так, я впізнаю його. З прикрістю мушу повідомити, що це сер Денвер Скерю. «Боже, правий!» – вигукнув офіцер. «Як таке могло статись?» Та вже наступної миті очі його запалали професійним азартом. «Це наробить чимало галосу. Можливо, ви змогли б допомогти нам?» Він коротко переповів розповідь служниці і показав палицю. Містер Аттерсон здригнувся, почувши ім'я Гайда, а побачивши палицю, він не мав більше жодних сумнівів, бо хоч як було її потрощено і поламано, він одразу ж упізнав у ній саме ту, яку подарував багато років тому, доктору Джекілові. Той містер Гайд на зріст маленький, поцікавився він. «Дуже маленький, із дуже лихим обличчям, як сказала про нього та служниця», – відповів офіцер. Містер Атерсон хвильку вагався, а, прийнявши нарешті рішення, промовив. «Якщо ви поїдете зі мною моїм кебом, то, гадаю, я зможу показати вам, де він живе». Було близько дев'ятої ранку. Стояла пора перших осінніх туманів. Широчезна шоколадного кольору пелена опускалася з небес на землю, але вітер увесь час шарпав ці звихарені випари, тож поки кеп ледь повз довгою низкою вулиць перед містером Аттерсоном мінились всі можливі барви й відтінки. Ставало то зовсім поночі, то раптом небо розцвічували багряні відблиски велетенської пожежі, а то крізь розрив у хмарах раптово проривався стовп денного світла. Похмурий квартал Сохо з його брудними проїздами, бідно вбраними перехожими, ліхтарями, яких чи то зовсім не гасили, чи то засвітили знову, змагатись з навалою скорбної темряви у цьому химерному освітленні здавався містерові Аттерсону виплодом нічного кошмару. Однак думки правника були ще похмуріші, і коли він позирав на свого супутника, його охоплював той страх перед законом та охоронцями закону, що часом вражає навіть найдоброчесніших. Коли кеб зупинився за названою адресою, туман на хвильку розвіявся, відкривши занедбану вуличку, шинок, пивницю, дешеву крамничку, юрми обірваних дітлахів, що визирали з кожних дверей. З жінок найрізноманітніших національностей, що вийшли по ранкову чарку, а далі брунатний туман опустився знову, поглинаючи всіх і все. Саме тут жив улюбленець Генрі Джекіла, спадкоємець чверті мільйона фунтів. Двері відчинила стара сива жінка, з шовтуватим наче слонова кість обличчям. Обличчя в неї було злей нещире. Однак поводження бездоганне. Так, повідомила вона, це помешкання містера Гайда, але його немає вдома. Увечорі він повернувся дуже пізно, та за якусь годину знову пішов. У цьому не було нічого неприродного, бо звички в нього зовсім погані, він часто зникає. Ось і до цього вечора вона його не бачила близько двох місяців. Гараст тоді ми б хотіли оглянути його кімнати. Промовив правник, і коли жінка стала голосно заперечувати, говорячи, що це неможливо, додав. Мені слід було б відрекомендувати вам цього пана. Це інспектор Ньюкамен зі скотланд ярду На обличчі жінки спалахнула зловтіха. А, то він втрапив у якусь халепу. Що ж він такого накоїв? Містер Аттерсон з інспектором перезирнулись. «Не схоже, що його тут надто люблять», – зробив висновок поліцай. «А тепер, люба пані, покажіть нам усе, що тут є». Майже весь будинок, окрім помешкання літньої жінки, стояв пусткою. Містер Гайд використовував лише якусь пару кімнат, умебльованих, однак, з розкішю і добрим смаком. У погрібці зберігалось повновин. Тарілки були срібні, а обруси – серветки з тонкого полотна. На стінах висіли гарні картини – подарунки, як подумалось Атерсонові, від Генрі Джекіла, що знався на малярстві. Килими було ретельно дібрано за відповідністю кольорів. Однак зараз кімнати мали явні сліди недавньої квапливої втечі – Одяг з вивернутими кишенями валявся на підлозі, шухляди були відчинені, а в каміні лежала велика купа сірого попелу від спалених паперів. З неї інспектор видобув недогорілий корінець зеленої чекової книжки, а під дверима знайшлась друга половина палиці. Цей поклало край останнім сумнівам, і офіцер був цілком задоволений. По відвідинах банку, де на рахунку вбивці виявилось декілька тисяч фунтів, справа видалась йому завершеною. «Повірте мені!» – сказав він Атерсонові. «Той хлопець у наших руках. Напевно, він зовсім втратив голову, коли примудрився забути палицю, а до всього ще й спалив чекову книжку, але без грошей він не проживе». «Нам лишається тільки дочекатись, коли він прийде в банк та надіти на нього наручники». Та зробити це виявилось непросто. Містер Гайт мало з ким зустрічався, навіть господар служниці бачив його лише двічі. Так і не вдалося встановити, хто його батьки. По ньому не лишилось жодної фотокартки». А ті кілька чоловік, що змогли описати його зовнішність, суперечили один одному. Сходились вони лише в одному. Цей чоловік здавався всім нез'ясовно зіпсутим. Випадок з листом Надвечір містер Аттерсон зупинився біля дверей оселі доктора Джекіла. Його одразу ж зустрів пул і через кухню та подвір'я, що колись було садком, провів до будинку, який називали чи то лабораторією, чи то анатомічною. Доктор відкупив цей будинок у спадкоємців відомого хірурга, і оскільки його власні зацікавлення були пов'язані не з анатомією, а з хімією, призначення споруди за садком змінилось. Доктор уперше приймав правника в цій частині своєї оселі, і тому той зі змішаним почуттям цікавості і подиву розглядав це тьмяно освітлюване крізь плафон у стелі приміщення, без жодного вікна, де колись юрмились під час розтинів студенти, а нині анатомічні столи було заставлено хімічними приладами. А на підлозі стояли реактиви в оплетених лозою суліях. У дальньому його кінці сходи вели вгору до обитих червоною тканиною дверей. Через них містер Аттерсон нарешті потрапив до докторового кабінету. Це була простора, обставлена, крім іншого, великим люстром та робочим столом кімната, що виходила на подвір'я трьома загратованими, викритими пилом вікнами. У камень палав огонь, на камень полы